і опустив Іван руку. Хто знає, що записано в цій книжці, і чому гість прийшов до нього з нею? Вагелевич Крадькома поглянув на Володимира і, помітивши його з спитав обережно. «Я знаю, що ви поет. Це ваша книжечка?» «О, ні», – пожвалися гість, втішений, що його обминула прикра розмова. «Я спеціально взяв її, щоб вам залишити. Це перша книжка молодого буковинського поета Юрія Федьковича». «Не чув про такого?» «Ніхто не чув, але він уже є. Це поет Шевченківського штибу». «Чи не переборщуєте?» примружився Вагелевич, попросив подати йому книжку. Розкрив її. І відразу потонув у повінь нечуваної досі в галичині високої поетичної мови. Так, крім Шевченка, ніхто в Україні ще не співав. Іван поглинав вірш за віршем, цілі строфи назавжди вкарбовувалися в пам'ять, і лунали вони, мов великодні дзвони. Сорочка три ширки, Хустина шовкова, Топірчик з сиготу, А через кракова порошниці в ростоках набив. Такий Лук'ян кобилиця. А довбуш ще величніший. То наш довбуш, наша слава, То капітан на підгір'ї, Красний, красний як царевич Двадцять років ще й чотири, Хлопців тисяч йому служить, поклонися, лядський крале. А ось ректор стріляється на шліваху. Утер собі і личенько, утер гвер, кров точиться по мармурі, а жовняр умер. І голосить над мертвим юнаком розпачливий зойк поета. Пречисте діво, радуйся, Маріє, бо я не можу. А далі клич до бою. Мечі обоюдні. «На побіду мучителів, на кару тиранам!» І чує Вагелевич далекий гомін дзвонів. То, напевне, дяки ключі забрали в нагуявецького коваля і церкви повідкривали. Дзвони грали все ближче і ближче. І плакав з радості Вагелевич, а коли в утерочив, в кімнаті вже не було Володимира. Біля ліжка стояли Іванові дорослі діти. Амалія нахилилася над ним, а він прошепотів – у тебе, Амалія, зелене волосся. То ти літавиця, тож не цілуй мене. Я ще хочу почути дзвін великого Кирила. Моя добра Амалія, прости мені і почекай одну хвилинку. Багилевич наслухав, та благовісна дзвіниці корнятка мовчав. А картини про минулого життя пересувалися перед очима. Горять засмолені руки вопришків, жандарми ведуть Івана етапом до Ясеня, глумиться над шляхтичами в Ожидівському палаці з навіснілий Балагула. Мчить парокінна карета через бібрку до Свірського замку, і врешті постає перед Іваном остання візія. У місті розриваються стрільна, над університетом клубочаться дими, а два жерці науки, опечені й чорні, схилились у розпачі над купою недогорілих книг.